Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulna muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mën tabi'ahum bi ihsanil ayumid din Allah në madhur e falendarojmë adhvajtën përti ndihmë dhe falekrkojmë nësa ne përvajdojmë adhvajtën të melejnë Allah jalla u'ala matrajtimin e së mundjëve të zamrësë dhe dhe së ikur të shërë e kërën të njohër të ndëru lëzër ne kemi vendosur që smundje e parë që e trajtojmë në kodrë të këtë cilët jetë smundje e dyftyrsis dhe hipokrizis dhe kemi përmenduat e disa arsue pse kemi filluar pikrështë të flasim për këte dhe kemi pasë rrasin që gjatë shosërimit tonë me këtë problem të njohim kuptimin e drejtë të kësoj smundje rëzikun e saj ndikimin dhe realisht, si shfa që ta janë jetën e përdithshme. Kemi thënë se ka mundësi që njëriju tjetë i prejkur në nga kjo smundja, por jo gjithmonë mundet me e kuptu se është i prejkur. Andaj, si shambull konkret, kemi përmandu në takimin e kaluar se ka stacionit saktuara njetën e njëriju që, kur kalën e përto, prezenca e dyftyrsis japë disa të reguës të saktuar këshë kemi trajtuar në takimin e kaluar treguesit e hipokrizis. Çfarë na tregonse jemi të prekur në kësaj mundje? Në vetëm një qëllim që, që, praktik, që kemi sa më praktik. Do të çitemi paraqetës tonë një manual praktik për të njohur dhe detektuar problemet tona. E kam bënë disa rre dhe prap po e them, jo për të gjykuar të tjerët dhe jo për etiketuar të tjerët me dyftësi apo hipokrizi, po thjesht për të shpëtuar ne nga kësaj mundje edhe nga problemet e sajnë dunja, po edhe nga rëzicet e denimive të shumë të që s'ilë kjo smundje në botën tjetër. Me që kjo është smundje, atër duhet të trejtohet dhe duhet të jagjim ilacin. Dhe kjoj ilac nënkuptonë dy aspekte, edhe imunitetin, por edhe shërimin. Pra në kërflasim për ilacin seriatik, Ne nuk nuk kuptojmë detyrimisht largimin e smundjes, por nuk kuptojmë edhe imunizimin e duhur për të qenë të mbrojtë nga kësë smundje. Këto që sonde të mundohme i bo dyatë bashkë, që mës të ndajmë e të zgjatët pastaj të më anë këtë rejtim dhe të shpërndat me ndjeta sh, që ka ke shërimi, e qële ke preventive e kështu më ratë, i ka më bërë në disa pika së bashku dhe të tëtë, përgjigjet në këto dy pyetje si të mbrohemi dhe si të shorohemi. Nga se dy janë proces i ranciion dhe kanë bënë në këtë smund janë të lidhur me vetë. Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem ka thënë li kulli da'in dawaa 'alimehu min 'alima wa jahiluhu min jahila. Çdo smundja ka ilaç. Kjo është gamshira dhe bujari Allahu qelëvani. Ka shorëm. Hu, men e njuhu këtë realitatë dhe njuhu këtë ilaq aj që e njuhu, do të aj që e njuhu këtë rrugë dhe u interesua për ta e mbeti njëran, aj që mbeti njëran, në qëfar kuptime, nuk u interesua do tëtë në këtë haditë me nga mërë i sosën në akë qartë njuhja ose, ose përdërimi ilaqit saktuar nuk uvarën nga eksistencëa ti, nga sajë eksistanë por më varet nga një hyrje njerëz. Pas so ka pas epidemint kaluorën që njerëz kanë vdekur me tyne, me mijëra njerëz kanë vdekur. Ës zbuloi ilaçi, saq është e thjeshtë as mundje. Por ku forrëziku nuk përbën, po për dikur ka qenë problematike. Ku ka qenë problemi? Vetë njeriu nuk e ka njoft ilaçin. Pas sa e kanë zbuluar, realisht ka funksionuar si duhet pozitivisht në trajtimin e sëmundjes së caktuar. Prandaj shumë sëmundje që ne vuajmë nga to të zemrës, shoshrore e kështu mërat probleme është të kënjohja a kemi njërit mjaftushme për tretimin e kësaj smundje a kemi njërit mjaftushme për ilacin adekuat për shtatë shumë për tretimin e kurimin e kësaj smundje nga që Allah gjithë në uala me rahmetën e ti, në bujarin e ti, në ursin e ti nuk ka zbrit, nuk ka lejuar që të dorë një smundje e që mësje ke zbrit edhe ilacin Por kjo i laqë vënohet nga njerë për ashtu e saktuarëa. Një nga to është, munges edhies, e diës, e një nga to mund tjetë edhe qëndrimi i njerëzve karsizot e gjellëvalë. Më, më katimi i njerëzve, më skërkimi i laqët nga lau gjellëvalë, më zbëshetën të, mund t'i kushtoj njerëzve me vënim të shërimit e që ka pasoja. Andaj duke masës gjatë në këtë hyrje, dua që të kaloj tek pika e parë që ka dhënë këtë çështje, trajtimi dhe kurimi dhe shërimi i kësaj sëmundje. E para të ndrumë se si duhet është, dhe të kemi para së gjithash është do të thotë të njohim këtë sëmundje. Të njohim cilësitë atyre që kanë të prekën kësaj sëmundje. Jo së koti pegamberi së sëllëm Në përmendi Kush janë këta njerës Ajetul Munafiki Thënath Pshanjat E të prekurit nga hipokrizia janë tri Ej përmendi I dhe hët dethe këdheba Kër të flet rran O i dhe të mine khan Kër i besuët diçka të rathan Mashtran O i dhe kha sa me fëgjër edhe në qofë se ndodhë më ramë më spajti me ta këqyrë me gjithë thamirët me të faru. Në ndodhë njerëzimi, nësë më spajtohemi, kemi konflikt, minë po edhe ragimin konflikt ka ku fi, jo, të munafiku s'ka ku fi, këqyrë me të shkatru me të keqka ki. Kjo është shaj, ndaj nëse i njojmë këtë shajja, pa dushëmëse, dhjimë pasaj nga me umbrojtë, për shamë nëse i preku nga kësëmunja, gënë janë, i bje që, Lërgon nga gënjështra, mëmbrojën nga mashtrimi, Milena da gjëllëvë, nga i mbrën nga një faku. Nga si një faku, të nuk në dhezërë, qëka është? Êshtë tërësi veprime, është saktuara. Së është e kërës gjithërë. Nuk është një faku, dheqka, dheqka, do të thotë, abstrakte, dheqka së dije që e, dheqka është? Gënjështra pjesë e ti, mashtrimi e pjesë e ti, apo Dhe disare, u kam dhënë njerëzër dryshëm që kam kërku zidhje për disa probleme. Për shambur, vjen nga njerë e dikur që dhe të hoqë u neboj këtë haram. E përmen një haram të së këtu. Qishë më u nërgu për këti harami? I themë kushti i pari këti haram është me njërët haramin. Sa ma në mëjë të detajzu me e një haramin, sa i shëmtuar është, sa i ndaluar është, sa i keqë është, sa i rëzikë Përshambullë, nëse në e dimë se këtemi të këtë hipokrizia, nëse në e dimë se hipokrizia është e keqëja, nuk këtë një ndunja i që në dhëtë, nuk dhjivë dhe në është ashtë një me këtë një hipokritë, një s'ka këtë të po, një kejtë e dinë që është e keqëja. Mirë po, kjo njohje përgjithshme, do në kjo njohje përgjithshme, nuk është e mjaftushme me e braktisë, mu ljargu, as Sa so, ma në mënyrë të detajzuar e nje këtë përblem, ma i gasë shumë jeme umbrojt dhe më nërgu për i kësaj smundje. Përshambull, e se njëre e din përshambull se uh, Zotë Gjelloha ka dhënë në Koran për munafikët sa ata nga, nga shëmtimi i kësaj smundje të ndonë edhe Allah në më shru, zotë në rrujtë do në kësë mundje, dhe në të mundin e në skall, sa so që me përru e dhalonë në mashtru, shumë e kësja. Nëse një në të din përshamun, pëse kësë mundje, do në fillen në vepra, e shumë letë kalen besim. Mundet me të kushtu me unë besimin komplet, e se këj virus nuk nërën e të këj virus. Nuk kështë këj virus, dhe i këtu, më natonë në s'ki galeve, e, s'ka kështu. Virus i hipokrizis mund të fillen nga një e dën gatë dën gatë të rre kur hani besimin duhet kjo punë e hani marrim kompletat do të lënë gjepit ia andaj për shkallëzimi i rrezikshëm që shkarkojnë gësmunje të bën pak e dal e kujdesshëm do atë pra çdo detaj që ti e zbulon për botës gësmunje të bën më të imunizuar dhe gjithashtu edhe më të gatshëm për tu larguar nga kjo smunje dhe kështu merr çdo smunje atë do të thotë madje çdo vepër të mirë që do të më bëj përshëm. Nëse ju jo më thonjuve tash, vëllezëruar, ne po na duhet një punë të mirë me apo. S'është mendi çell është ta hapun, por po na duhet, për shembull, të pimë më lonkëni kontribut. Rregull tash, nëse autoriteti hoç ndikon të thonë diçka ka japin, ne po të them, bëhet fjalë për një xhami më ndërthu. O, të, të oh, shtë, ma, ta, ma ma ma ma, më von, më më konkreta, më i motivuar që së thano bëhet fjalë për shkaq politikë shumë ndikim për një libër që shpeshtohet përshëm me me, me shtondom në një vend ku shpeshtohet përsojnimi i një njeriu musliman. Kjo është halama. Po shikoj çdo detajizim veç e shtoj motivimën. Pastaj nëse përshëm fillojnë me, me tregu shpërblimin e dhënjes, nëse ti i din ato po kur të grumbullojn bledhen, çdo detaj që i shtohet, apo realisht e bën një madhgaç. Prandaj edhe dieton në ka mësuarse. Çështë e besimit. Çështë e besimit. Nuk kanë mundësi me ndikup pozitiv tek ne. Kuptim të asaj që nuk kemë mundësi me me me, me jetuar në bazë të besimit, nëse çështë e besimit i din të përgjithshme. Nuk dim të detajzuara. Ti e di fjalën la ilahe illallah. Çështë e xhenetit, edhe është fjala më e madhe, edhe është do të thotë fjala më e rëndësishme. Ne këtë dim. Po çka dim për tek soi? Vlerëdekse fjalën, ndikimin e kësaj fjalë. Çkëndetën kët fjalë, çkarnën kët fjalë, shikoj çdo detaj e bën hala më trëncëshmë. Pa ne kemi ne për detajizimin. Përgjithësimet janë një herë, pastaj pas policime duhet më shkon të detajizime. Kështu që ka tema që janë tretu di kur, por mirë pak përgjithësime. Tash faza e ardhshme është, hajde po i detajizojmë që të vëdësohemi me rëndësinë e kësaj vepre ose të vëdësohemi shëmtueshmëri dhe rreziku të kësaj vepre, do të jim më të gatshëm ose ta bëjmë punë mirë ose ta largojmë nga puna e keqja. Pra njohja e cilësive të tyre, njohja e rrezikut të kësaj sëmundje, njohja ndikimit të kësaj sëmundje, çdo detaj në këtë tim është me Lena Allah Xhelora, pjesë i ilaçit. Është pjesë e shërimit. Por është edhe imunitet në vetë që të mbron ti nga e keqja dhe shëmtueshmëria e kësaj sëmundje. E dyta, do të thotë mëse kemi disa pika, po komitë gjitha mi i përmen, është që dison është dhe pak më kalimë thimir, po më besoj që është e mjaftushme si së qarim kjo që u tha. Pikja a dy të në mundet dhezër, që në ndihmonë, në dy dretime, edhe në aspekt në preventives, por a në shërimit është brenga e ahiretit, kjo mbreng e humbur, kjo mbreng e pavrejtur, jo brend e pandir, po të ke sikte këso musliman ato. E kam përmendur edhe ndërsa për hutbeve të fundit këtu në qytet të tëra, do thotë nga se po e shohim sot se njerëzit janë të kapluar nga brendat. Po pra, çdo ma një që flet e ka kani gole, e ka kani brend. Dhe në analizë sipër duke biseduar me njerëz e kam vërejt, nuk do më me përqindje, është përqindje shumë e lartë. Mi po kryesisht njerëzit brendat i kanë teksojë donjë ato brengat i kanë të kësaj bote, brengat kanë të bëjnë me jetën këtë dunjo, një në rrgullë është nërmala, po me për ku është brenga i retit? Për shemë, kur bje fjole për begatit, njerëzit kanë brenga të përvecimit begative, se kam që përmungon qëshme e bo, në e ka brengë si me e bo këtë begatit, ose e ka brengë si me e shqyzu këtë begatit, mirë po shumë ma pak e ga brengë si me e falneru allonë p Shqika të agim në bërë brenga, bërën e ti, bërën e ti bërën e një, një tabelë edhe brenga. Qfarë dushë begatije e shkruja të nërë brengën? Dhe shqika pastaj në cilin fushë, do më honë, ka sasi më të madhë të brengës nga këto tri fusha. Do të shëmë që fatë këtësisht shpesh herë ajo fusha e dunjas është me embushur se fusha e heretit. E kër njërë nuk e ka brenga e heretit, rëzikohen nga gjithës munje. Raja është në rrugëzot. Nuk ka imunizim më efikas për besimtarin. Nga të gjithë tas mundja të sfrota të dunjos se të imunizohet më herët. Ngase ilaçi i problemeve të dunjos duhet të jetë jashtë dunjos, jo në dunjos. Nëse dunja bjem probleme besimunë. Estrimi nga ajo duhet të jetë jashtë dunjos. Prandaj ja Allahu xhallahu është pall në sulpiku jashtë dunjos. Erë pe Allah në gjellë gjellë hu Këtu që Brenga e ahiretet Për shambull E thash një pe të të brenga Falënërimi dhe Allah në gjellë huan e allu Galle me pas Aji, i Aji, A i he falënërën dhe Allah në gjellë huan Qëfarë me gati Allah të i kap A i A po më shumë këna breng Këmë bënë investimët a që shëja bëj E komë në barë që shë këthej A i këto nërmalën, së po thëmë Këtë nërmalën Nuk po du me eliminu këto brenga Me, pa, nuk është nërmale këto brenga me harua heretën, që kjo nuk është nërmale atër. Nuk është nërmale që kjo breng me konë, me madhje e cila ndikanë në raport me Allangër Leuale. Kjo është për me konë, dhe. Breng normali, më brengosë sahabët, më brengosë njështë mirë, në një minjerëzë. Kemi brenga, normali është mirë, pa, ndikimi i kësoj brengë, ku është nivelli soj. Pa ndajte në në në në në në në në në në Më flasën për njësi, të njerëzit kanë arritë me u brengosë, ka arritë njerët fatë kecështë me i brengosë edhe humbja ndo një ekipi në futbol të ndikuramë. Brengavë, hupe. Kanë për shtypenë fatë kecështë, në do të me qenë sinqertë, nuk është pasja, nësë alan që më së tjetë kështu, i mirë po, brengusë njërë për që është që fjeshta në më honë du njës, pa asë një ndikim të ata, heq fiturja dikujt, dikujt, qën dikën dhe ti kur gjë heq edhe pëse s'ka farë ndikim arrimet brengusë mirë po nuk e kemi asë në këtë nivell brengën, nëse për shamun i këna mozi sabot me gjemot ka njërë që i gollë se ka për së falë sabot me gjemot, abo Njërë, unë kupte që nuk me ka gollë, ishvala beja, muj me dollë, kismetë, jo, jo, jo me shprej, me a këtu këtë brej, jo, jo, me allongën dhe vëllën. E mështrasë brenga me falin kohë, e mështrasë pasaj brenga me falin namaznate, e brenga për dhikën e sabaho të takshamit, i këtë sabaho, i këtë dhikër e të njën, këtë këtë dhikën të njën, këtë dhikën të njën, problemë është jo. Dëmonë, me munges në kësoj brengë, jime të ekspozuarë nga të gjitha anët për të prejnë nga smunja dyftërsisën. Ska të të mbrujtëm. Ska të mbrujtëm. Para disa ditë e pata disa njerës, këshin njësa probleme. Ja, dhe, dëmonë, si duket nga smim nga shetanë, ndodin këto e dini. Dhe s'kish mundësi me kuptu, ishë një njerën, nuk dike me kuptuapë. Dhe, për me asjeru ma mirë, që është ndodhë kja të kja, që është të bëndikoshët. Problemet ka njërë këtë botë me e kuptu, e di, me di, me qëtë njështë kërë s'kanë lidhja, apsosit me fejë farë, ju jo thash kërtuako. A ka virusa shumë që qërkolojnë? Po. Qëka dojt me bo për balë virusave? Me imbroj virusat, a, me imyt ketë virusat ka një ka një, apo me, me imunizu për balë virusave? Jo thaj, me imunizu, se me ketë imyt smur Në plashro kjo botë, të sune shfarosa të botë, aja egzistënë, zote ka kryu. Në evin atakan me umunizua të më rënurë, ha, të përë, e thjeshtë. E në këtë janë si virusën, që e tanë virusën, bakteria, më të flëjtë së bakteria të dunjansën, ha, të përë. E po, s'ki imunitet një aftushëm, të prejko laja, jesu, dhe e konë normal, kërkot imunizim, imunizohu, ha, të përë. Andaj du më honë, s'na bjen men kjo brengë, kjo a kjo ringa. Pastaj për shembull, edhe jashtë vetes tonë. Asa bringa prini për fëmijët më të vegjël, mos poftuosh. Më shumë më trash apo e ka bring mos po mos poftuof. Mirpo, a kaçi kaç bring për shembull. Mos pibidhesh po falesh. Qëto janë dallimet. Amë këto, që tuaj çte çto është të qarta, shumë e qarta. E tjera e tjera me radhë nga bringat, prandaj të ndëllosur, u thash brengë e ahiretit është imunitet. Me lejnë e lojnë e lojnë në brunë nga shumë sene, nga më kryesurët, në brunë nga dyftërsia. Nuk ka, nuk egzistan munafik i cilje ka gale, që ka i thetë e lojnë le oranese. Aje me posgale s'bo dyftërsht, brengë, sa ma shumë brengë, prezente, prejashtim të dyftërsit, sa ma pak brengë këtu, Rëzikim, s'po thonë prezens, nuk dijon e nuk po gjikaj Por rëzikim Hatashën i malë më prej nga dyftërsia Kjo është regullë Pada i brej nga praheret Për ega më veri sallallahu sallam E dini si falaj E si e përmend të allanjëllë në vala Diri në atë ma Sa so që realisht Ndikon të edhe, edhe në, në aspektin fizik të kaj Në garkimi i malë për ibadat Më më fri është në komë të dini që është falaj Për ega më veri Kër është e i tha jërë Rasulë Allah, gjitha këtu e ti s'ki gjinohet e ti hajtë na, për ti, qëfar tha e fele e kunu? Abden Shekura. Gajlile kam me konë fëllërues. Apo, më nëse kam me atë gajlë në juve të gjinohet, të Allah me ka kalu, kom gajlë në fëllërimit, gajlë brengë. E të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që edhe në mbronë, por edhe në ësherën, nga qëfar dhe loj të sësie që nga ka prej nga dyftërsia Allah në arruaj të përëm. E tretë atë, rëzë dhe nëzëzër, është përmendje Allah në gjëllë gjëllë hëllë hëllë. Në gjëllë gjëllë, përmendje Allah ka mundësi me hidhë një pikë tjetër mas kësaj, me pa e kam vequar nga, nga se njerët e prej kur nga hipokrizia,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 Allahën se përmenin pas pak vetë Allah i ka cilësuk si dhe më thonë dhe kërë ndaj Ibn Kaimi Rahimullah ka thonë siguresa që të mbronu nga një fako është dhe kërë Allah përmenin Allah Gjallera dhe më thonë sa ma te për Allah në përmend je më i imunizuar, më imbrojtur dhe ke marë terapin e mjaftushme me preashtu qdo grim së të një fako që ka patën si me prek zemrën gjuhën apo gjyën dyretuatu Përmendje Allah Gjalli Walla Përmendje cilësore, kualitative E në adim se përmendje Allah Gjalli Walla Të ndëruat dhe dhe muat është dy loje Përmendje përgjithshme Që nuk ka të bëj me kohë dhe vend Nësë është kërmendje Ndil me kohë dhe me vendin është përgjithme, la ilahe illallah, subhanallah Elhamdullillah, s'ka kohë të saktume Gjithmon Dhe përmendje që është e porcaktuar për shkak të kohës ose për shkak të vendit. Për shembull, vendit hyrja në xhami. Lutja posaçme, su në thurat atë lutje korrisht, jo, as nuk duhoi kur të nduçan. Jo, e thuhet në xhami, do mëson sa? Kur dhëkër e ka caktuar feja për vend caktuar, ajo është xhamia. Ka dhëkër përmendje Allah e caktuar kur në banjë. Ato su në thosh kur thësh në shkollë, për shembull, ose jo, su në thosh, është për banjë është atë ose përshemull dhikëri caktua që ka të bëjë kurin të reg veni e ka bëmën, veni caktua ose dhikër përmendja Allahot i përçaktua përshka këtë kuhës dhikëri së bëhot kuhë e caktua e ka caktua do të gjithë lehoa lëbë pasi që tynë kuhë e sabahët deri sa të lindili kjo është kuhë e dhikër të sabahët djetarët e në mës bajtim nëse kalon kjo kuhë Po mohon li ndilli çau habita çto se diçka se thash dikën tubu mohabet ose pra sjë caktuara pa arsyesh me fetarisht a bën me thon masa që ka li ndilli shumë gadiator thon nuk bën sjjetu se i ka dal koha është i lidhur me kohën sa bota i tash se kokun se është i lidhur me kohën po shumë gatiër thon lejohet nëse arsýja e, e lënjes është fetare atë un ke poso si fetare atëre lejohet unë nuk lejoja. Edha akshomi çështë? Dhikra akshomi fillon nga koha e Kindis, e diso olemon nga koha Dreks deri para kosës akshomet. Ku hi akshomi ia thios ku bodi kën akshomet, ka dal dalë ban? Koha i ka shkuar, kokuan. E po koha, koha është dhikri i xhumit, ato s'e thua kush është i xhumit. E koha e ti është para xhumit, jo mas xhumit, me ku Dhe kjo është kjo shërdna 10-an, na rregullën me ditë. Në këtë vendi këtu kjo thuhet, prandaj nuk është i përkushtuar. Edhe i kujdesshëm në gjithë sa këto forma të dekrit të kohës së vënit, por edhe të përgjithshme në vardim si Allahu më përmend përveç ai që është pasun nga një foku. Dhe këto dyja janë në luftë vazhdueshme. Sa ka dhëkër përmendjet Allahu xhalleu ala me me gjuhën e zemrës ka dëbim të gjdo njolle dhe të zdo viruse të një fakut sa largohet dhikrë Allah Gjellewala rezikohet një nga një fakut pra ndaj Aisha radiallahu ta'ala anha thot kane nebiju sallallahu ta'ala jedhë kurullah fi kulli hin i dërguar i alehi sallatu wa sallam e përmend të allahon në gjithë dëku gjithë mon ma djetën rrëzë është përmend nga dhisa djetarë nga përmendja e e e e shtesht Allahut, do të thonë ë gjat gjatë ushimit, një kafshat disa ka qenë goj, ka bëu dhikr. Pa ka për tip ka bëu dhikr, pastaj disa ka marrë, do nuk çdo mundësi që ka pas, e ka xheu për me përmend Allahun që do të xhefalof. Prandaj përmendja Allahun edhe ora në ti ti ti ti lakuim gjuhët tona, ti freskojmë zamrat tona me përmendjen e Allahut në mëngjes dhe në mbrëmje. Vazhdimisht, vazhdimisht a jo që prëndurë një mosman në në në në qëka, dhëtë e, super, alhamdu nila një, tani super, a po, harrane, po edhe alhamne, që kjo po edhe? Programaj e vetën që, në qfar do lajkëzimi, nuk të harrane Allah në gjëllë e uale, ka njerën e ma vonë, i, i, i, i dhezë ma vonë Allah, më nërmal, ama që është ta pegame sëmë, inë me sabëru inë dhe, së dhe me thil ula, sabër është që të gëdhën e para e, mas d A se i ndodhë qka? Ku? Ka dal? Ndaj nga ahilallah, la haula, la kuatir. Ka dhikr? Po dhe po, që kja dhe po dhe po. Andaj nëm... Qa pa dhul fillim? Qka ashtë e para? Qka ashtë e para? Andaj And bon dhikr Allah që në programaj vetën tënde. Programaj vetën tënde. Andaj nëse njëri programon vetën ti, dhe vazhme il bëndhikr, një le vizë Allahu gjuhën edhe atër kërse ka vë menjën sa duhet prezintën. Even që andërështë në moment të funët tjetës, atërë kësë mundi, në, Allah në ru të mund të këtë për epejti nga rëkesë, Allah si bëjë men, në menë në kërë që, eqë, nështë e bëjë men, në menë në jë fëshamë, e bëjë në në ankesë, e për metro alë menë, Allah gjëllë leo alë është, për në menë suksesimalë. Andaj, Allahun për menë, kur jesh njerë, ta kujtën Allahu, Allahun, kur jesh tjera, fa. الله وتتروبيام فلا اله الا الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله اي فرسان اتاشي كان بسور ذي امبون ستابيل مفيالت فوتشيش لا اله الا هو في الدنيا والدنيا اذا الاخره علماء الدنيا في الاخره الدنيا هي مثلا gjëtjetën së projëm dërshme, e akhirat në prak të ahiretet. Fidel me La-Illahi l-Allahu ta. Ibn Gjauzi, Rahimullahi, konon i iber, ëthë bat e indel me matë. Në mëhon të tjetë, në mëhon stabiliteti në moment e vdekjes. Dhe përmen përhojat të ti të shumë të medhjet e përhoja, ajka qenë prezent në moment kër nësë kanë vdeka. B'ta. Subhana, një me tërzmetim. Unë e dhe që më konqë ati, kur vdicë filoni, vdicë filoni, vdicë filoni, diko e se përmer me më në heqë. Përguja rëndqiesë vëz njerë. Njerë duke vdikë, e duke përmenë, jo, jo, që i ka, që i ka, që i ka, a pasi, kur allonë se ka përmenë, veqë hesap e ka bovë, që është të desë me hesap desë, përmenë e që i ka pa, e dikush disa e dikush, a ma disa, subhanëla, përmenë shumë stabil, na ilahin Këma të hjevënë, të mutonë. Siko që këni jetuar, këni me vdekë. A këtu me dhekër, këni me vdekë me dhekër. Këtu me të të shka, që është o këni me vdekër. Rëndaj, dhekër është i baditë majlirë, është i baditë majlëtë. Ki si mundë që me punu me duar dhekër me bo. Ki si mundë që me netra dhekër me bo. Ki si mundë që me ez dhekër me bo. Ki si mundë që me ngudikon të folit me bo dhekër nuk e praktisë këtë dhikre pas një nje që ka probleme kësë mund në zotë në ruetëm. Prej uh, uh, pikëve që mund të përmandim në kodët e kësa ligjeratës që ka bëjmë edhe du më thonë uh, imunitetin, preventiven po edhe trajtimin dhe kurimin është edhe të ndi është krenar me këtë fejtë. Një mundi që krenar shkarkimin nga kompleksat pse e besimtojmë ato. Nuk ka ndiri i çelë është i prenga kësmundja e është kenar. Në qasaja që ia ja ul kanarin më katë është prezenca e dyftësisë. Dhe po. Sigurisë për shemb po morëm shëndetin samosina me smundje, po morëm shëndetin organik ato se ka shumë të tjerë shumë ka mjeku, nuk ka ndiri që ka kësmundje, a që ka mundji për shembull Ajo ka mundsi me vrapu. S'u vrapon ata. Se as po, nuk vrapon, është ama një, ja, kjo s'lën kësaj so punë. Po. Ë pa po mjek, e di, nuk ka njëri që ka kët smunë caktuar përshëm, e, e që ka mundsi përshëmë kët më punë po. smunë më. Ë pengan. Prandaj edhe pengesë më qëin kenor me, që me kët fest, një prezencë kësaj smunë zot e ruajti. Ma pak e më shumë. Në semitor edhe të shoqënor. Nuk ka për ska më kompleks ku pse? nga se aji e ndin që ka ka besu, aji e ndin që ka ka marë, e ndin këtë fejë, të me thonë, begatit me të marë dhe që Allah ja ka dhënë ato. Një njerë është njësë në dhëthëm, edhe ka shku të këhasën elbësirë, Rahimullah. U këtë ka dhëshme bëmë. Edhe i ka thonë një imam, e usë si një. O imam, me apë një parësi, me apë një këshilë. U këtë dhësë njerën, atë e usë një Zdijet, që farë, thë Hasen Rebasire, thë Thë, e aizze dinë Allah, hajthu ma kun ju aizze ka Allah Thë mbaje, krenare, fejnë Allahot, ku t'i eshtë, në banë Allahot, krenarë t'i Tëjë Allahon, ngritë, ngritë Allahot, nuk lënë me të nënqmuë, me të pëbuzë, kush kërë gjitha të rrugës atër Rruja Allahon, të rrënë Allahot, si kërë gjitha pega mirës, o thëm ibn Abbasit, radi Allahot ta'ala anërë Kanaria e fes nuk është me ndje mëdhësi, nuk është me qëmëtjerë, ja, ja, tër. mirë po është kryrje me knëtsi obligimeve dhe e lojën le vada. është deklarim publik i përkasi së tënde, pa problemë, jo me provokuë, mund është mu falë ka, dalë qëtë të më shuenë të falë, s'kini vëjnë provokuë kështë, të së kanari. Mirë po, edhe jo me leo namazën, ta është ta morë me shiko falë na përshamën. Pse? E që ka Në të sartë, në në fejnë Allah, do kam sik të sartanë vazhursa. Më sinë Allahu xhallahu ala. Çka do të qesh e fesë Allahut? Çka s'a të fesë Allahu dis katëdre? Çka do të qesh fesë Allahut? Kurrën e kurrës mos ki gale se kuq është në për këtu. Kurr. Kjo fe kurr kërkon se ka bë më kon kokulur. Përveç ata që kanë praktikë këtë ato. Kristian këfe pëçi ka ardh. Ka ngrit njerëz. Kan njëz, nga erësirat e shumë të sh, në dritën e dëvërtetës dhe kënë nëri zë letës lëmëtër. Një po, kur s'ka ndorë, asë një herë, asë një përvojë nuk ashtë një historinë e kësoj feje, se kjo feje kërkarë dikosh e ka përrule, e ka nënqmuj, a s'ka kështonë. Pas po, nëse ajo ku një kompleksumë, ajo nënqmuj, kërdi që këtë të të rrëmë. Për ndaj, për s'ka këme ku një kompleksumë? Allahun që ke besu në te. Qfar besi njërë? Këndër, njërësit për po kë po gjenë, kënë ari, edhe kur për po besojnë, më lajë në gjështje që s'pesë një që besojnë të vëllot. Nuk besojnë një s'pesojnë të vëllot. E më slasë për qëka i atribujnë, Zotë, të gjellë vada nga mangësit edhe të purpet e shumë të atë prapë, ko këllartë. Ti besëmë një Allahi që le. Ka thonë, kul huve Allahu ahad Allahu sëmët Lem njëlit, lem juulet Lem njekun lehu, kufu ven Ahad Thuaj, Allahu është një ahad Ska tjetë rafon Allahu sëmët Allahu që unë kam besu në ta është aj Allah Që të gjitha krije sa të kanë nëvej për te Besuante së besuante Kajtë kanë nëvej për te Nësaj nuk kanë nëvej për askanë Lëm jelit, asë kush se ka lind, nuk e ka bartë, asë kush zotin tonë në mitërë në mbarku në batë, kur? Asë ka lidhje zotë jonë me asë gjë njërzore, absolutisht. Asë ka Allahut njërit kurqë, e asë nuk ka njërit Allahut kurqë, të ndarjen. Pëndaj, o lëm jelit, e asë se ka lind kënë, o lëm jeku në lehu kukfu vën ehad, e asë kërën në kërëtin gjajshëm e tapëtën. Lezajaj e të kërësin, lezajaj e të kërësin, qëfar përshkim madhështori Allah gjenda gjelaluhu? Madhështori, nuk gjengës e përshkim e asë kërën Allah. Të knaqësht, duke ungrite, duke undi, duke undi, i, i, i mahnitur, jash zakonisht, me përshkimit që Allah jaboni vetës në jatë kërësi. Allahu, la ilaha illahu, alhajnju, alqajum. E këtë mëral, ed Për ndaj, për Koran, me konë, për që kanë Koran Për shukoni për uajt e tjera, dhe, për Koranëm Po fillojnë me nëzu Koranin, për me gjithë gabimet Në fund për thojnë, la ilahe illallah muhammad rasulisullah E shumë kësi për uajt, me djetra Me djetra Për shukoni zetë për shembol ata që në masë të madha po konvertojnë në islam Qëfar kategoria janë atër? Shumiță dërmuese, emëruesi për ballkë shumë nga këtyna është intelektualët e shkolluar apo. Nuk këta let me me dënjoja, po o këta lë të më mashtrua apo, e manipuluam. Me çfarë dota që kanë për u nga dhunja, e kanë pa çka kjo bëu, të kanë pa po shumë sene. Çka po i bën me një këtve? Ky Kur'an. Ky Kur'an. Andaj e përshkam ul kokën. Për, për pejgamberin e Sallallah, e çka kanë një etiqë të bën ti më ngushtu. Ha? qka ka bo për i gambiri sa sëllën, e që na du të më mshëfësa, qka ka bo e vërë? Nuk ka njëri më bëtë, nuk ka njëri më bëtë, të në vëzërë, qëha, krejt qka ka bo në dalë me vërë, po që është, s'ka këtofë, kushtë du koftaj? Emi gabim të anë, gabojmë, në mund përmisojmë, gjithësësi mund të kërkujmë falja, me për nuk është e mëndshmonë së të gabojmë, veç nja është së gabanë Dhe që një është gjithë në mën faqe barë, krenarë Muhammed Rasulullah Përsa mështë në më krenarë për këtë febë Pandaj, është që e shpirë fi me krenarit dhe këtë febë Dhe me këtë febë Bëho krenarë që Allah të ka përgjith të jeshtë mësliman Kë krenarit është një dozim jaftushme Për dëbu thërmijat, apo grimzat, apo sasit E dyftyrësi që mund kënë të kënë gjithëve në zemra tona Aptër epas sot te drollosur çdo ndihmon dhe është me vërtet nga nga përbërësit e duhur të këtij ilaçi për thëllim gaduftësia, për trajtim të kësaj sëmundje të durë për ta larguar apo për të mbrojtur është edhe sjellja e mirë, akhlaku. Mos sjellje mirë atë çorle formon. Megjithse nuk ka mundësi të mos sjell mirë gjithmonë. Përgjën, situatës aktuara, për interes, presion shoshtonurë, gjithë kërësime të mirë. Por të këtë, të këtë, uh, pjesë për bërse të identitetit, kulturës, të qenjës e ti, si edhe në mirë, nuk është të mëshme posa që e kamë më të të për këtë besimin. Qëfar të pregameri sallallahu a të sëdëmë? Khasletani, la te gjithemi ani, ti munafiqë dhe dy cilësi janë që nuk bojnë bashkë kur të një munafik. E së në bojnë bashkë taj korë ato, sërim, të munafikë këtë sërim. Thë hosë nësem ti ola të fikë konfidin. Sjellë e mirë, formimi dure edukativë, së mundet kemë e këmë të munafiku, e asë kuptimi dhe fesat të fesatër. Këtë dujen që e dojnë mirë, me vijendarse, atë që është i prekur dhe atë që është i pasër. E sjellë e mirë, Për këtë arsye, Zotë Gjellewala përmendi, se kush është Muhammedi s.a.s.m. Dhe, dhe tha O inneke la'ala khulukin adhim, ti je me të vërtit në vërtet, një shkall të lartë të mërodhën e sillës atëm. 23 vite i hapur për gjitha këndë, 23 vite i hapur, nuk ka njëri që jetë aty është me hapur se jetë atë pegamër sëmë. Nuk pa të mundësi me gjithë asë një gjë që mund të njëlos atë në maronë e si në ti, kërë. Apsoluteshtë, kërë asë njerë. Dhe për me luftu, u detyruan me shpifë. E këtu pastaj s'ka qeni kursyre asë koshë. Asë koshë. Musa Alisam i thajarab në kursën nga shpifët e njerëzve. Se nuk ishtë letë me për etu, shpiftim gjithë ka për të. Tha o Musa, nuk e kam bërë për veti, nuk e bëj asë për të të tërk Në po, së të komu përvejti, a i kom nal njerëz me shpif për zotin, njerën, a kanon e loja, gjithë s'ka thuin për zotin gjellon, a ka mujt e loja me, inol, po, Andaj, ja, Musa, përvejti, -me i nalë, po, ka mujt, nda ja mu së asë të bona përvejti, së me bajas për t'u ihamu, shpif i gjën të hapëra, gjithë ku mu shpif, i por alesh diçka me gjithë taj e pa mu në shpapër, ndaj, kjo shëmë, dhe gjithë ashtot, edhe një që farëta për e ka mërësën, jam dërgua që ti plëtsoj që të përkryra të formuluara si duhet vlerët e moralit, të apër zëta jua moralit, moralit moralit përbërst i rëndësishmi i festonat silën e mirë, edukatat, gjitha aspekt gjitha aspekt, mëshira drejtsia, falja bashkëpunimi et të tjiret shumëta që jam pjesët e moralit turpi, turpi përbërst i rëndësishmi i moralit e kështë moralit, gjitha këtu janë ato që e të bojnë dhe ose e mbrojnë besimtarin, njeri i sjellshëm, njeri i kujdesshëm, njeri i edukuar, njeri reformues duhet. Nuk preket nga dështësia këtu. Nëse që që duhet, tjera, dunia, kësutha, në që, e ruan që të bëra ç'është duhet, sepaj është me përbash të gjithë këtu. S'u lën me deportuar nga dhonia der tjetër. Andaj këtu tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem do të thotë ç'a? Sila mirë. E sila mirë, sepse tema është e gjatë e gjerë, keni pas mundësi më e dhjetë të mos thëja, mirë po ti kushtu me menje sile sëmi. Njësdo aspekt nga se sile mirë ashtë, si kur që që e ka përbërës, i domozdo shumë në prejgaditin e, e, e, e, e i lachit të duhur edhe për të mbrojt, por edhe për të shumë nga, nga dyftërësia. Shikoni muna fikat me dinët e në lëvëdhëra. Qfar sile e patrava? Si e ishtë në da? Ata, dyftërsia në besimë që është e brendshme, i të rathënë të në bebrat të ty në bërë. Dyftyrshat në Medina, ku e këshin dyftyrsin? Në zamër. Aty është e problemi. Do ata në zamër e këshin mëshefur mës besimin, por shtirështë si besimtarë për interesat saktuarse, ashtu ishtë ambientin. Mirë, ku shë e dinte që akonë në zamër? Ashtë kosh. Mirë, po, a daloheshtë në mesin janëzë? Po, me qëka? Në sildhja. Mështë me s'jelje. Nga si kjeat i banin, ata falshin në të nga ma si, si musliman, ata agjeranin, më men s'paku publikisht, po aty ku i trahtan të këm ashtremisht e ku, në mejdojnë e s'jelës. Ishtë të vrasht, arogant, në më thonë, me s'jelët kjeqe, e kësë më ratë njështë. Andaj, s'jelët kjeqe, rrani është e qëtë në pa prezintë në 27. Edhe e kënërta, s' el argon dhe dashuron dyftësinë. Pra i pikëojmë timin primën mëshata, ajo që më na ndihmon në omrod gëzuësi ja po edhe më ushrup, po i them prapë gjithmonë të dyja është edhe durimi ndaj Allahut el-Leman. Adhurimi në gjitha format. Ju thashë më herët edhe dhikri po bon pjesë ndrym, por është ka më specifik kur bëhet fjal për dyftësinë, atë edhe është ndar si pikë veçare. Me sa këtu adhurim me gjitha format e veta e në veçanti namazit në, në veçanti namazit prande edhe alloqe në lëra kër e ka përmend problemin e munafikave për bala dhërimit ka silë shëmë në kujt të namazit e kur bivjeve për namazit në, në veçanti për apërlame e veçant kush namazit i sabahot dhe namazit me gjemat munafikat e ka përlame këtë puna Tek ato që janë pak më me blirë e halaman e sinës namazit i natës Nuk ka muna fejtë që falet Natën, apsolutishtë. Namazi Natët është, Natën që e bje Natën, e një konjesi falet Natën, si mu fal ditën, kjo jesë për fratë shtëtu. Natëta nuk ka përqetim është aspekti i tërrit apo, joj, joj. Natëta është përqetim aspekti i vetëmimit, me Alonxelë Leula, asë kush nuk të shërë, nëse e ke publikun saba që e falë Natën, së është vetëmimo kjo. Nën, ka pas publik, ose ka publik. Si t'ka publik, bjenë namazinatët. Namazinatët është namaz pa publik, apo vetmi. E ajë që s'le jam me pas publik, veç ajë me zotin gjenë ne uala, që kjo është namazinatët si kërpum. Ashtë i fëtijë, pra që ka probleme të fëtjësinë, së në falot. Edhe së bahu, ka përnevë. Ka përnevë me për së bahu. E në dhe që në ti me namazinë me gjemato. Më honë si kurse, ka thonjëri nga ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nuk e braktisën kohën ton e sahabëve namazën me xhamat post një ismur arsyesh e ka pas ose ra dhurun munafiqun zahirun nifaq. Njëri munafik i çart se dëftëshaki me ditë çuçi çështë. A do të ka prand smulin si një arsye, prandaj namazi me xhamat, ndjeri mund të ketë arsye të saktura. Mund të ketë për shembull Diçka të pronuhet fetarisht, xhamia mund të jetë pak më e larg, që fetarisht nuk e ka detyrim me dal, ose këtu që ka fetarisht mos po flasim. Mirë, po, ea nuk po flasim për për shembull Dinamaz tani dia, jo, jo. Po bëhet totale, vetëm se do vien xhamia, me xhamat. Skos nuk e po, ka të rregull me xhamia. Po sku lut më shpoc, do të thonë se mos po harron që po fal namaz. Ju ka thënë se po fal namaz. E kjo është problema. Kjo është problema. Prandaj Tha, tha kjo shëkje pegama sot Në kohën tonë, në kohën tonë, s'ka mungun gjemi pës I smuri që ka arësuj e fëtare Ose i prekuri me këtë smundja I qartë në pa as një dilema Përndaj, kujdesi për namazin Namazin e natës Namazet me gjemat Zvorë më nëshme, me lejnë e lojnë e lojnë e lojnë e lojnë Mënësujnë që të imunizohemi për balës e smundja por edhe të shëruhëmi nësejmi të prej, kërën ka kësë mundi Allahu Gjëllëllë në arruet. E shtatat e shtata drullëzër është, prapë edhe kjo mund të në të e gja është, për është ndarë për shkartë të spesifika, për që i ka e është ledzimi i Koranit. Ledzimi i Koranit. Edhe kështu i ka dalu vetë pegamberi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe më thonë, që shembulin një besimtari dhe dalimi ti me nje të prekur nga dyftosia është raporti i tij në fjalët e Allahut nga Qurani. Çfarë raporti këna me Kur'an? Raporti me Kur'an është tregues i prezencës së Xhismunit. Me gjitha kuptimet e këtij raporti, lexim joje, më ditëm kuptim të punuar aksome rat. Jepo çfarë raporti këna me Kur'an? So lexim Kur'an në ditës apër shkon njava, apër shkon një muajë, në dzokë është të dhimë përvejtën. A dajë të në rrë, rrëdhë, rrë. garansë nga një fakur është afërsia me Koran. I djegë Korani me lene Allah Gjellera të gjitha bakterjet dhe viruset që i kasillë dyftyrsia. Nuk lenë gjatë atyre. E se Allah e ka bërë këtë liber, që i fa, shërëm e ka bërë Allah Gjellera. E që ka shërën këtë liber, në esensë shërën, së mundjit e zemrës, e pas e tjera. Në esens, e ka zbita lauket liber për të shëruar së mundjit e zemrës. E nga së mundjit më kryesore, më të rezikë në zemrës, është një faku. Do dhe pëthuaj se, me këtë përshkallzim të këti shërimi, pëthuaj se Korani është ispecializuar me godit një faku. E dhe kësut është lezë e Koranëm, nuk ka liber që i ka demasku, nuk ka liber që i ka prezentu kështë qartës, të, të mamë, si Koranë. Ska, duke, duke. Menë që farë duke liber atje që fletë për hipokrizit. Fletë si smunë në shështë nëra, fletë si për... Me i po, me ti detajzu, me ti prezentu kështë të mamë, me i po, me i po të shfaqër, si duke. Nuk e gjenë si Koranë. Nuk e filluar nga suret, të u bë. Për Bekara në fillem, amë dhe. Suret Bekara, pas e suret, të u bë. Pas e suret e veçant, mënafi kunë. Sure e quajtë me këtë emën, eksumerat, do të dem që Korani është ilaqë. Jo e të me ilaqë, për është sherem, me lejën, Allah Gjellorën, se na e përdorim si duhet dhe ne kemi raporte të ngusën me këtë liber. Korani dhe da shëren nga shumë smundje, nga më kërësore të është. Ndyftërsia. Për ndaj sa është e bukur të në nëzër, nëzër që me përdorë Korani për imunitet që po shloim kërare do thon pi kët pirë tash dimnit se të imunizon për gripit për shemb do ndo pije pikalloj të kare ato bije ose apo pije të imunizon apo a njerëzit sepse të me haru me pi skodi shikat kici apo mirë i themi parzie këtsurën me këtsurë dhe pije sa bën akşam është shumë ilaç për hipokrizia apo provojë kështu për shemb mos duhet sa këtsurë sa këtsurë skao kështu apo i ket kronës sharem mirë po Me përdor Koranin për moshëru është një prej formave të lidhjës me Koran dhe një prej formave të shkëputjes me Koran ose të shkëputjes nga Koranin është mos përdorimi i ti për shërim. E se dikush e përdor Koranin me ledzu, edhe ngan, edhe ledzan, për nështë janë e kuptan, po se përdor moshëru E themi sikë kompletu raportin si më ta. Diku sepse paske mirpun. Me i marr nikam, një miri paske, po jo bash mir. Apo. Andaj shërimi është një pjesë e këtij kompletimi, të domosdoshëm për të pasur raportin mirëmboguar. Për darta. Ojë shëradhi Allahu Teala na thot, nuk është ankuar në shtëpit të pejgamberis a selam dukej dë nga dënë smundje e që nuk ja kanë dhënë te pejgamberis a selam surën Falekadanas. Kjo nuk është ankuar kusht e di çka ju kanë dhënë gjithçka. Aqë kanë dhënë. Edhe kokë kurikadhimt edhe dora, shpesh punë. Nuk po them që më kaç mjaftu. Po fillova me Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Me burukja kur dikën e kanë e kanë e kanë vërsy. Ya Allah, shejtanti jo kursti i i i doni i prekune i që po i gjindosur apo çfarë shpreh interesant i gjindosur apo ë do më shkuraj ton apo më shkruaj do të sko sko sko nuk më ku i gjindosur apo po çka do të thje bismillah fjalë që allah allah fjalë allah xhel do xhelani ku do të të çesh bereqet kupto ka preksh me ta veç bereqet kjo hajër ka veç mbiin hajër pesajton pardon dozë është di so di so forma tash në kuran të çit dorën këtu Apo, e dhisa formë është të eqit, menin në Koran, e dhisa të eqit zemërët, është vazhë që ka të mëshnosh, që është të të të mësohemi me ujë shru me Koranë. Në gjithë formë, problemet tona, a këna problem, për shambull, ndodh me pas problem shërshëtorë, bashërshëtorë, familjarë, problem është smunje, kështë që pëtë Koranë, kështë me herë, me herë, përdojre. Më dinë Allah, sikur çot popullë si më si dorë, e un po them si me Kur'an. Apo, në si me Kur'an do i bije që kush e prek Kur'ani nuk lënë smundje me lenin Allah xhallahu, ama kur të prek mirë, në prek mirë veç ç'është duhet, do lënë smundje me lenin Allah xhallahu. Prandaj prek prek zaman me Kur'an. Apo me lenin Allah xhallahu, do bën të gjitha virustat dhe bakteret që i ka sill hipokrezia dhe diftësia. Allah na rrit për çështën e sëmëdhjes. Dhe për fond Në, zë, padusher, kjo është element që hënë gjithë kënë gati, në gjithë smunë e gjithë. Edhe, edhe përse pitëpare ka që hënë gjithë kënë një po, kjo është dyqyshtë me këna përvu si me kënën ma univerzale është ndoaja. Lutë Allah në gjithë levalat. Pësar e këna lutë Allah në që Allah më në nërën nga dyftërësia. Përlenë në po. E këna në nëkaral me mënë për jitës ka, që për qëtës në përskar Lëjtë Allah në gjellora, edhe jo për shambull me lëjtë Allah në për dyftërsi, për në kur bja në mendë, o Allah në nga e përgëzija, e kaqë, ja, ja. Për shambull, nëse kili problem, problem të madhe ki, e dhe me bo doa, kur bë ndo? Kur bë ndo? Ki të lashe, caktume, dunjas ki, kur bë ndo? Zban gjithë doa, jo. Po vetë hoqë kur jën ma smiri me bo doa. Hoqë atë në pjesë në tretë natës. Kur do të muqiu hoqë? Nuk thë qysh moqiu mërla. Kur do të muqiu? I thështë, o borë, zja mojqoshtve që do të muqiu në tretë natës. Që në tre, e unë dy gjyshë që unë apëm. Në bo doa, ka si kletin në natë. A po. Andaj brenga që jë thash, edhe këtu të, të doaja. E që unë evë natën me nuk të lanë veç për dyftërsi. Përk Doha me derte, me brengë, jo doha është kër vetë hëgjë nërëtën pohë është përbo doha. Atë kërëtën, jo jo. Lutë jetë sinë qërë të Allah Gjallala, me nërrujtë Allah të barë si këtë Allah. Sikur se lutë i pigamberi sallallahu sallam. Në kam su që të lutë me që Allah të napasën nga njëllat e dyftërsisë, e të shirkot, e të mëzbesimit, e të virusëve të tjerë që razikojnë besimin tonë Allah Gjallala Gjallala. Përëndaj doa në sejgjde tona pas namazit, në pjesën e natës mest e zonë dhe i kametit në kora të nërëme kur nejmi të bini se Allah i përgjit lutjive tona se bashkëm ato të doa që i kemi për dunjaj, për përlejme tona, për tira se ju edhe ato të bëjmë doa vazhdimesh për çka do që i kemi në ujë Allah në lutë i për të jetë në përmbajtjen e lutjive tona e tjetë edhe lutja Allah Gjallolla me të rudja me nëmbrut nga dy gjithë ta përbërës me i përzi bashkë me i bo nëse Allah nuk i ja apleje këtë është pa daj në fond të i Allah unë jam mundu me këtë e me këtë po prap pa dhën leje të unë nuk shëruna andaj të lutëmë zotë shërëm nga smunja dyftërsis nga hipokrizia nga kjo smunje shkatëruse destruktive, keqje, shëmtuar që ti o zotë e urën në bjellë në zemën time unë rejtë me një fokët. Lërgim nga të gjithë sa cilësit e hipokritve. Më ruaj Allah nga shiri tynë. Më ruaj e zënë nga shushlime ta. Më ruaj e zënë nga pasojat e kurtave të tynë. E të tjera lute që duhet t'i bëjmë në ruaj nga shiri tynë. Në sëllohan qëllohan qëllohan që Allah të barë kodët në ruaj nga hipokrizia. Allah në luë si Allah t'i pasron zemra tona nga gjithon njullë hipokrizisë. Allah në i pasrojë gjuhë tona nga gënjërët dhe mëthërimit dhe Allah i pasrojë gjumëtyrë tona nga gjithë dhe gjëgjë që, gjë që, që përmes gjumëtyrë mund të karejmë kufirin e të hjedhëmë allan gjellë gjelaluat Në kaj që për i të fund, Zotë i shpër i dhiruat Allah i dharë sukses në zbatimin dhe në uh, formimin dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe bërjen e ilaqet e dur për kurimin dhe tretimin e dur të kësoj së mundje Dhe Allah nga bëhë faqe borë, nga shmëtovë nga i zoshat, dunia dhe me herat. Zërë të urodhë i shmërlevë, në takim në arshëm. O sallam ala Muhammedin wa ala alihi, o sallam e të si më nga t'inu.